Іван Антонович не доказав. На подвір'ї грякнувся важкий снаряд. Хвилину всі мовчки вслухалися. Після цього Черниш підвівся. Піду угляну на вартового не зачепило? Капітан і Антонович теж встали. Переступаючи через бійців, що спали покотом, вийшли на подвір'я. Повітря було гірким, димним чувся голос Романа Блаженка. Не впізнаєш Блаженка? А запитати мушу. Правильно. Десь над головами спокійно, впевнено ходили кукурудники. Муркітливі, невтомні друзі Тихотинців, вони колись бомбили фріців у курських та українських кукурудзах, і там дістали їх двіці в жартівливе наймення кукурудників. І це солдатське прізвисько вони донесли до Угорської столиці де вже нема під ними ніякої кукурудзи, а височать самі кам'яні безкеття. киття. ходять над ними спокійно і розважливо, наче крізь ніч. За Дунаєм встають малинові гори. Палах котить Будда по той бік Дунаю. Горить щось і поблизу, в цьому кварталі. Трискаючи вишкирились червоні ребра кроку. Над іншою будівлею повалив дим, кучерявлячись верховиною, мов дуб. З одного боку його біле пагилля взялося зловісно-червоним. Більша частина димової кучерявої крони лишалася в тіні і тільки вгадувалась. Але десь внизу завирувало друге світляне джерело, і гігантська крона вся окреслилась, заморгала. Те моргання, часте, як від літніх далеких блискавиць у степу, Здавалося, погойдеє дуба. Ось він уже розпливається, росте, перетворюється на хмару. І все моргає. Від цього німого моргання здається, що і все небо, і вся земля гойдаються. Не холодно, Лаженко? Питає старший лейтенант. Байдужки. Боєць стоїть, поклавши на автомат руки в лайкових рукавичках, що потріскались йому на швах. В ячейках тамініють міномети. Тепер вони нагадують собою ряд міцних, довгоше їх лисиць, що зрівши, передні лапи присіли на хвостах у напруженому чеканні. Біля минеметів у ячейках сплять бійці, накрившись плащ палатками і зогріваючись власним диханням. Іван Антонович обходить їх, просвічує ліхтариком, Палатки посивіли від морозу. Десь на лівому Зметнулись в небо пружні хвостаті комети Катюш. Полетіли ясними вогняними трасами Через темний Дунай на Буду. За хвилину донеслось звідти гоготання, Наче прокотився молодий весняний грім. «Лунко, – каже капітан Чумаченко, – На хорошу погоду. Отак заводські гудки у нас над Дніпром. На дощ хриплять, а на добру погоду співають лунко. Пешт, східну частину міста, було майже цілком очищено від ворога. П'ять тисяч кварталів зосталися за спинами наших бійців. Вибиваючи ворога з кварталу в квартал, радянські війська уже притиснули його з трьох напрямків до Дунаю. Ворог шалено оборонявся в набережному районі. По той бік Дунаю, в білясті землі, танула Буда, спускаючись терасами кварталів до самого берега. На горі буванів високий королівський палац. Артилерія, встановлена противником біля палацу і нижче попід горою, обстрілювала звідти пешт. Полк Самієва і його сусіди. Вже штурмували передпарламентський Майдан. Самохідні гармати і танки, вирвавшись із засідок, де вони ще зночі, причаївшись, чекали сигналу атаки, тепер прочисували весь Майдан до самого берега. Під їх прикриттям штурмові групи ривок за ривком наближались до парламенту. Мінометники Кармазана. Прокладали шлях автоматникам свого батальйону, які наступали праворуч парламенту через невеликий сквер. Мали завдання вийти до набережної. Поміж пам'ятниками, фонтанами, залізними огорожами перескакували, відстрілюючись німці. Штурмові групи витіснили їх із скверу, і німці тепер вели вогонь із-за колон парламенту, із-за гранітного поруча набережної. Енергійний бій наростав, як лісове птаство стрекотіли автоматники поміж кам'яними громаддями. І міномети сьогодні били якось особливо лунко, і наче аж радісно. Мінометники за цей ранок уже кілька разів змінювали позицію, маневруючи у фарватері штурмових груп. Зараз гарячі міномети вичахали у самому сквері. Їхні труби ще димилися, немов дихали парою на морозі. Дожились, весело вигукнув Іван Антонович. Дожились, що бити нікуди. Справді, штурмові групи вже зблизилися з противником на таку відстань, що міни не могли б зачіпати своїх. Бити по ворожому Тилові. Але тилом був Дунай. Дунай, Дунай. Так ось ти який! Не голубий, не вальцевий, темний, як хмара. Широке смертельне поле, згубна нейтральна зона. Потовчена снарядами крихка-крига, третці обберги. Вирують темні глибини, явориться вода, як на підводному камінні. Ні, не голубий, не вальцевий. Збудені німецькі гармати все частіше б'ють по Дунаю. Ворожі артилеристи вже бачать в біноклі своїх, припертих до берега. Збившись за рогом парламенту, на перегрупувавшись, німці знову кидаються в контратаку. Протриматись хоча б до ночі. Свинцевий град сіконув повітря. Закресало в бронзу монументів. Шипучі трасуючі переснували сквер. Черниш, виглядаючи за підесталу, бачить, як на штурмовиків лейтенанта Барсова кинулись десятки озвірілих фашистів. Гвардії старший лейтенант, майже кричить Черниш до командира роти, дозвольте підтримати Барсова, насідають. Плитки густого рум'янцю на Чернишевих щоках жевріють, розпікаються, наче сонцем. «Дозвольте, гвардій старший лейтенант!» – гукають бійці. Антонович дозволяє першому взводові. Черниш радісно махнув автоматом. «Перший взвод? За мною!» Як табун важких птахів, при самій землі летіли бійці, розгортаючись. З розгону Черниш наскочив на якогось пластуна бійця. Він повз волочачи на руці автомат, лишаючи на снігу свіжий слід крові. Слід був яскравий, здавалось, палав. Де санпункт підвів голову боєць. Він був без ватінки в самій гімнастерці, заправленій у штани. Де пункт? Там, чернишка за рукою втил, не зупиняючись. Давайте, самоварники, гукнув поранений мінометникам навздогін. За парламентом їх збилась до дідька. Давайте, брати. Парламент високий. Темно-брунатного кольору, з готичними шпилями по боках і могутнім куполом, всадженим посередині, похмуро дивився на бійців. Він, наче, віддалявся в Дунай. Був схожий на великий середньовічний собор. Без крику падали поранені. Мінометники, перескакуючи від схову до схову, вже з'єдналися з штурмовиками лейтенанта Барсова. «Євгене, ти тут?» Почув Черниш голос десь збоку. Оглянувшись, він побачив Барсева, кирпатого розпаленого боєм офіцера з автоматом на руці. Він уже не дивлячись на Черниша, прицілився кудись із-за кам'яної тумби, дав чергу і стрибнув через огорожу до поруч набережної. Знайомий Чернишеві парторг четвертої роти, літній високий сержант, підвівся на весь зріст. Крикнув ура! і повалився поранений наталий сніг. Але ура не згасло, воно спалахнуло, як зіскри, і покотилося берегом, підхоплене багатьма голосами. Напевно, його почули і по той бік широкого Дунаю. Німці, шалено відстрілюючись, відступали за гранітні товсті колони. Ці колони з західного боку від Дунаю. Підпирали тисячотонний парламент. Хаєцький, розв'язаючи по-під стіною, Підкрався до однієї з тих колон. За нею він угледів автоматника. Німець строчив, не помічаючи Хаєцького. Мало у тебе очей, враже. Не знаєш ти, що довгі тижні міських боїв у лабіринтах Пешта Багато чого навчили бійця Хаєцького. 170 кварталів, що їх здобув у жорстоких боях батальйон Чумаченка, не пройшли для Хаєцького марно. Вони наклали новий відбиток на його бойову поведінку в різних умовах. Хома звик уже до цих лабіринтів: до підземель, до барикад на вулицях, до вікон бійниць, до колон схованок. Він уже знає, де йому треба бути обережним, а де безстрашним стрибком. Плигнути вперед. Так як тут. Хаїцький стрибнув збоку, Вхопився прямо за гарячий ствол обома руками І рванув його на себе. За автоматом з-за колони Виволівся й німець. Здоровенний, Вищий за хому, В чорних навушниках, З блукаючими дикими очима. Він ніяк не хотів випустити автомата з рук, Наче сам був теж часткою того автомата. Якусь хвилину вони, сопучи, водилися на руках, маючи намір один одного перехитрити і пхнути в Дунай. Обидва заткували від берега. Нарешті хома влучивши момент, що сили скрутнув автоматом у бік. Руки німця хряснули в суглобах. Якийсь бойчага зовсім незнайомий хомі пробігаючи мимо, Луснув німця прикладом по голові. Німець вхопився за голову, поточився, але не впав. Він жахом позаткував від високого берега. Дунай темнів унизу, як прірва. «Не заточуйся!» Важко дихаючи вигукнув Хаєцький і стусунув німця його ж автоматом. «Підтримаю!» Німець заточився до берега. Хомар розігнавшись, піддав йому чоботом нижче спини. Німець полетів у воду. Діялось це блискавично. Весь берег клекотів і вихрився. Важкий смердючий дим стелився над рікою. Штурмовики по всій набережній гранатами і в рукопаш добивали противника. Тим часом вулицями пролеглих до парламенту кварталів уже плавом пливли колони полонених. Самі полоненні тепер прискорювали ходу, щоб швидше вийти з-під вогню своєї ж артилерії. Вона без угаву садила по пешту з висот Буди. Прочем чекувала колона угорців з білим прапором і своїм полковником попереду. «Де плен?» – питав полковник. Орловці та чернігівці показували йому без будапецьких карт. Німці брели в колонах, похиливши голови, ні на кого не дивлячись. Одні ще в своїй уніформі, інші вже в пальтах, плащах, капелюхах, шалями на шиїх. Не мов ведуть їх містом з в'язниці на роботу чи в лазню. Вони не мали в собі духу, морального права сміливо зустрітися поглядами з бійцями, які стояли на тротуарах ще спітнілі, розпашилі, радісні після бою. Було зовсім не холодно, проте багатьох полонених під носами висіли краплі. Хоч би втерли свою арійську рідину, гукали бійці. Німці не втиралися. Партію сотні на півтори гоном гнав козаків. Сержант був сьогодні особливо збуджений. «Чистокровна череда!» – гукав він знайомим однополчанам. «Навіть два оберсти!» Думаю, що майор Воронцов сьогодні нам дозволить сісти на коні. А буде? І те саме буде. Колони брели і брели. А як було в 41-му, гомонів до товаришів на тротуарі якийсь тонконогий літній піхотинець в обмотках, накручених туго до самих колін. Один, бувало, їхній автоматник десятьох наших гнав. «А тепер один наш, їхню сотню жене». Отак От діла обернулися братці. «Історія, братику, історія», – втрутився бас. «Колесо історії».